باب تنبلیل شریحی تخرجی من العذکر دام سلمخی انتظر دیگر شوید آمد لکلی اوغرد لحکر رجانیب تل عرشی تشمان مپداو مقوان لی امیر تلحکر کلی اوغرد لحکر نتا خلق ددا. اغه فساترا بوځ کوم کار دی نو ترته ویلي د جنگ د پارا د نهاته واره اندغه واړه خدای غفله کرن ته کدا خبر ذکر کړي چې دا سریه خو دغه جنگ ته کلیو د یو بیا د مو د مو د دا د په د انعام دا اور ترجیب د پره د جهاد چې تور کوي دا ای په نفعولو او چې کوم کی د کارنامې پنتیجه کې مالې غنیمت حاضر شي دغه په تور د اتهاب دي سريل او کول يوم السعداء نو بیا مت رداره چی فاطیمه دغه وګرځم ته نو هغه ني مت متا سريا له کرته واپس کوي مثلا اميري جهاد او کوي جهاد کومارې زمته حق له پدې کولورم استاد سدا درې استاد سدا ته سلورم و درې ما و کې یو ځا په له نو دې باب کې دا ولا خبره چوري فی نفلی لسریعی نفل انعام و رفول کی تفارد سریعی تخروج من العسکر شرد الاخر نوید او دویوں مسلح چی باقی مال میں انعام ابل اخکر دو بستی او بنار اس باب کیلی کر بئی ایک سو پچوان نمبر دو بابن فی سریعی تی تردو على احال العسکر اغسطریت چه دنیماتی حرسی لوا قسید اخکارتا نروس تباک کی بلائی بلائی بلائی بلائی دیباکی مصالیب حدیث دکر کلی دی راوید حدید عبدالا ابن عمر رضی اللہ عنہ مالی دویدی گلی مملر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیولا اخکر کی کبال نجد پتربد نجد وانبعث سریت امین او اپر تسوا را پر ته کړيو نه به ترامي وکړ يا دې لخر نه کړه لهي او طرف ترې غريو نباکان سبحان الجش وی هي سید ده لخره 19 غير 19 بعير دهاريو قد دور دور ونبّل أهل السريّة إنعامي والحرول السريّة وعلوطة بعيراً بعيراً ليوقفوا من الغيه يتيل ثلاثة عشر على ثلاثة عشر بيارة بيارة لا يومك بطورد إنعامي ترجمة البارسة تترى كبتورد إنعامي سريّة لا والدين ونبّل أهل السريّة بعيراً بعيراً دې سر دي هري <تصفيق> دي بازی خبری خبری یو خبر زره چې دا کم سر او دا پکم کال کې واکه شو او دا سری مقدار صبرو تلخکر مقدار صبرو مالي غنیمت هدا شو صبرو دا سریه دا مقصادر جلن پر ضااو پر سر مشوره دا شور دا شور دا شور دا شور دا کا ہجرت مکہ ری مکینہ نبی ری سرام نیت دا جی سی گلی ہوتا در دہی نہ رغلہ کر دا قریب دا شی وحی دتی سری مقدار شبل کے او جنگ جدا کمخلق و صلشه و خالق خان صلیل و خان جدا خزیرا علا فنجد کی و او کم غنیمت سیدو حسلو کڑا و حدود سر و خالق خان او دوز رگری بی زیوی دار دیت سیدید حالا خدیده کی اشکال جوگی ایشکال ناده چه بازی روایات کنزید چه لحکر میں حضار چار ہزار کتان چه چار ہزار کتان او مالی غنیمت دوزر وقخان او دوزر اگڑی بی دیو سنگن یو یو کن دولس دولس سبحان ورتقب دیو جنہ باجی شارحین تہ بدی حدیث کی دبی مشکلات وجه دی خطا یو په چوری ته دی حدیث تشریح ما بین او وی او غلط کړی هغه دا په وینا لحکر په یز کې دولس سبحان حالن کې خبره دي چې دا هر واده هر واده کوي تکي دولت ښه راځي الله پاتې شو مشكال هغې دوه جوابو کې لري یو جواب مشكال دا دي چې دې سریيي چې اما ما نه غنیمت کړیو نه هغه دته او خان په زور راغړې د دې لاوند هر نور مال <سؤال> دې کیداره یوه څه شو نه دا د دوبره مقدار جوړې جو چې د هاری یو په دې ټول څه او او د سریې په دې کې تیار لته فقره دی او په دې ډول د دا څه غنیمت د سریې او د ټول لخر غنیمت وړاندو پهې په شې تاسو لپاره ها یو جواب ده او دویر جواب دارے اصل کی حدیر و آیتیل لفظ ججیش تا صحیح نہ رہی چنانچہ روز تا مصنیم پڑی کلام او گن روایت روز تا فلقائی صدیس ریی مطالقہ چباکی لفظ ججیش نہیں بلکی دا دولت تریجیت جوا نبی علیہ السلام لے گریوہ دلیوہ دلیوہ نوری نجر ترپتا لہ کر اینو لے گریوہ دا دولت تریجیت جوا اگدای پینزللت یا شپارت کتا دولت دو سو وقانی تظفہیت تسنکی فکولت غم انسان ناورنسی سب کی گھڑی ویزری اغپ کیسا بھی بیشکار رست محسنیب پر رجیب کلام کیچنے لفظ لب جیش پری حدیث کی سئی نرہی تاته باندې راویا نو صاحب خی خبر دي چې تاسو څنګه یا پاتيه پاتيه پشکار پشکار سره په خلاص شولاس علاقې تاسو نه راوډ ختم شوی اې کورونا غبره تاسو نه ختم شوه ها یو ښه نه مړ او ګرمي ختم شو رواه یہ حدیث ایک ملک سورہ قوی تذکرہ مگر جدی کی تو اول سنیم حدیث ملکی عبد الوهاب بن وداغه ډول اول تعلیل اخیرا راوی مو مشخص او د دویم تعلیل اخیرا نه راوی هراکم په مینا ګالي دي د ټول چې حدیث پکړه دي حدثهم المانا كلهم كلهم ذمیر راډینه ده امر ونه تا چوری لري من جمله مشخص دي حکمی په حدیثه بیان غریزه لقب کیږي ابي حجر او شعيب ابي حجر روایت کوي ته کوي ان ابي رني عمرنه دي حدیثي و دي و چې دا حدیث ما عبد الله المبارك ته بيان کړو حدیث ما چا ته بیان کړو نماز چا ته بيان ټول ماورت وی تو قضا حدثنا ابن ابي دا دې مات بیان کول <سؤال> دي یمونو ای پروا نه پیدا او د قضا وخت بدای شي چې کسانګه پرې کتر وایي چې لفظ پروا پرواز خپل را مبارک کوي چلا یا نعمت دا چې کوم خلقونو موارد ذکر کړل دي دا د مالک کرام برابر دی امام مالک قام چې غډي روښته دی دا یې مالک د کوم ځای نه ده برابر السلام علیکم السلام علیکم سره کتاب نوې دغه په مدد کې او څنګه ندی برابر منسا مہتا آجی تامو سما کردنی مالک مالک سا ہا کذا او نو دیسی جا دیسی بلشاہ نگوی دی فوقی صلی ہوئی محصن دالے ایمامی مالک شکمت در جدا ندی شعیب ایبی حمزاو ابن ایبی پروات رجاوو تا رسیم تاسو وی ګلکه له شعبنه به همزه او ته دې پرورد راجوته څه ما څه ما څه ناروست ادیکر کوي هر څو نا یو بغیت پر مالکیت باقی له پردیشو عبد الله نے باندې ټول مطلب دا شو چې پریمت یا دې کی د لاف زورش صحیح وي د وجید لفظ له جېشو پیر پاره افرانچ روستا مستنیم چیکام روایتوں ذکر کرلی تو محمد ایساق روایت روایت روایت رویت نافی او مرنے پاک لفظ جیش نیشتی میروستا تحویل سرا ذکر کئینا یورا ایپا کی مالک تحویل او بلیس آنہ پیلی او سر یہ چه حدیث کئینا پاک لفظ جیش نیشتی لیلی بارمستنیم دمد ادي ست چې غلو نبی دې دراو تو سلام ای غلو نبی اسلامي او دې رحمت او جوت هم تر ا سبنا نعمان کثیرا موږ حاصل کړی ډنګر امیر سي محمد يو يو یا موږ د نوی له تر هغه وروسته د تقسیم کو نوی له تر هغه وروسته بعد الحكومه دو رسول په سخت الحكومه او حساب نو پرېز د نوی له تر هغه وروسته او اوونه په باندې سره ورو ورو د تحرید دبارت دیان سبحانش بین افلی دعوذ بل امام سارا من دول سبحان بید تکیوری صلی اللہ اوپر امام کے لیمان دیان تذبوری بڑی حدیث کی لفت اجیشتا خوایا خوایا خوایا خوایا خوایا خوایا خوایا ی بیرن دام دغه دغه طریق بیان ده کما کی ذکر شو او بریګه ملپس دځه شند او دادی کی مرای چې مغانی مو کی بیرن کثیرن غریمت کی ډیر خوانه کړو نو هغه دی داش ربراجور وروب کیو بیرن بیرن په پټان زاد اعلام بل امیو بیر ہرسول سیر تغییر نبیلی سلام و ناقلو ترجمت الباب سلام و ناقلو انبیلی سریا کرسرین بارن بارن بیرسلام و نظیر تغییر کرے و عندها دکی دکی جونوب کل انعام کینته یو غریزه اچر دند حدیث در علمي عمر ده جل السلام باندې ایمان ورکو بعض يغه چا تجربه سرایا سرای سريونې یانو زم دا اودا لپاره خاصه خاص کر انام سوا کړه او د جیش سوا د تقسیم دعام له کرنا ترکه عمري سوا دا نه په ورو دي لپاره اولقوم واجبو تزاری به کلی او خمسون اربع واجبو په دغه تو ما فضلې ندامه لنی چې اول باید د غمال غنیمت کومه صورت یې غرینه انعام او قرب او طریقه بیا وچ دې اصلور اصحاب شو د غانمین په ترتیب کې تاکې او دور سارنالاو او باقی مانده جی کمان؟ اربات احمد صدقری کی بناغتر و پچھنی. اممک کورکللے شوکر لیمتو. ایم موافقو اچھا. یہ حدیث در بدر خبر ہے غیر اسلام ہوتے اور در بدر فی صلاه 117 رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم اغفر باطی علی رضیع د دې ساره کې د دې د ټولې تنظیم الله مینه موریت الله دې لور نه شي دی لا جامې واه جامې تنظیم الله مینه دې دې په مړي مړي مارکی تمراکي الله دې خپل ته امر دعا قبول کړه او وتهله له و مغدر الله <سؤال> فتحروس الله پر بدر دی واپس شو او نو پدې کې یو ځای مغر تحقیق خبر واپس کې یو خو سره یو سر او جامي وطن مينو شو دي هېادي د خبرې قاعده تحقیق یو خبر ادا دا چې مسلمان روایت کوي د اصحابي بدر د 319 کسانو په څیر ښه ښه ښه او د مستری بازار پرولت کې 370 او مستری احمد بازار پرولت کې 313 او دیلت کې 350 راته راته راته د یاختلاف دغه جواز د تدریجه په لیسه دغه ابتدا کی کومي صاحب له ویلونه د رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب کې 313 اودا خبره مشهوره ده په حدیثه رتوبات بیا وروسته ګریشي کسان گرمیا گرمیا کی راغلي دغه په ځواني دantwort راشي په صدې کې د 10 شو د 23 شو په 15 وی په صدې کې بیا ډیر نور د 23 په اصل چې کله ویله حکم کړیو د شمیر هغه د تیرو او بهر استرامې ادارې خدای د صاحب تعلق ته له جته 12000 راغلی وایي دویمه خبره چې قابل تحقیق وغلدې حدیث ترجمه په او په مناسبت ترجمه دربار دې جمعلې کړی اې پرې کې کړې چې ورو ده نو بدر په مقوې سره د تر شیخ انامی دي تاسو خیال نه نه بازي ټول کوربه راوي نه شدید ته پدې عزت باندې سره ویلل دي ادینه باندې اوري او ټوللا د مسلمانانو او زیات مسلمانان ارتيو او دا لکته ته وېدیو بدر و بدر پدې دیو سر یشوا نو مديده کې د کوم خلقونو هغه عسكرش او جیش او دیو لنبي عليه السلام دا لري پته ورده دا رحمت ورکړي لیکن پدې اورا سبب باندې دا ارشاد قال رضی چې کله سریې د پتیه اپ په سمې لوشي نو ما باب بل حکم د بدر غنائم ما پکې وړي مديريوالو ته نه ورغښته داږي جواب شو را حضرت دا چې کې د بدر غنائم دا عام زني ديره مستحکم دي او الله او رسول الله پرګر شو باقي قانون او زديتات ورک لري لیکن کومه وخت او دغه په نه دي حديث ترجمه تلفات په اونہاں دے سخت تضاد جڑے اونہاں دے سخت تضاد منا دادا چھ دی سکی دا 373 کا سانذہ نو لہذا او دا اعدام او تعلق شروع اونہاں سبتنہ کی جتاں کا درد تے منا سبت ہوئی جہا کا یو زبر تے موافقت نہیں اپ مناسبت مناسبت دے تضاد چ دې دې چې مو ستريم غا دین تر او په دې چې چې سرياني شري هي کمزې کې د لهکر سريو دې باوبن باوبن بابن که من قال اَلْغَمْسُ قَبْلَ النَّفَسْتِ بابن ببیان اغتشا کی اغوائی شدا خمس, خمس ما, ما دا انعام ورقود امخ کی مخ اگریش مسلام دا انعام چوار کئی امیر د جیحاد دا وچا تفارا وداو دا کل مال غنیمت نایی کنا داو دا خمس نایی ناییم کی قلاب قلاب امام احمد ابن حمد المسلق داره چو خمس بو قویده با قلد تلوری دیجی داغونا و ایل آفونا امام مالیمه ویدنه خمس نموارکن امام شعبیر اماموالاوی خمس و خمس نموارکن خمس و موارکن امام خمس بو قویده بیده خمس رسول لی او د ویلو قرباني د رسول <سؤال> چې کوم د اینه دامیر کوم یې د اینه بول او رسول پیغمبر په پښه دا بدی انعام کدار شي دا اظام احراز نومه کی وی او دا ودا د سلور او چر ته باندې کی خراب مازی غنیمت راغلو بیا په نهایت ډول کوي خدای به خوښ مو افن دایي امام ابو حنیفه مولا مستری چې د ثکه ماروي ته فکر کوي دې وخت چې د قرآن د اوی نه د باندې چدا بدل هر باټ په صورت کې چې مصنف باندې لري خدای دې امام بیان بیانی صلات و سلام بچکلہ انعام ورکولو نو سریعہ چی کی بکلی اتجی حالتای و جانیت سے سریعہولی گا اغول بے ربع ورکولا اچی کلبو آپ اتجیدل جانیت سے سریعہولی گا اغول بے اما دی کی نکتہ ستا نکتہ دی کدانا چی اتجیدانا کلگ چلک کردی لبلکل تازہ دمی او دا چې کومک درشي وو خو انټانی دا لخرتا اڅرېدا په دې وجه دا ورته 파روو واپس یې کې لخرس لای شي او تعذیب ورته یو طرف ته تصرېو لري او ډېر شیلات کوي نبی رسول الله ورته ورکوول ورکوول ورکوول ورکوول حبیب نے مسئلہ مت کیری ہوئی میرے سلام درما پس تھی بعد الرحمت دی بادغ ریمت میں اجوابی دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه پدې کې د پیګر مقام دې خلک لپاره د دې نه سره هو شو مفعول خلک خلاصې کوي دا ویلې داوري سره پويستر کړي امراته دې خېل لپاره منيو هزل دې منيو هزل کبیرینا خرج دې تر جناو ما دې نه نديرنا وبها ودا هر کې سره کومې لم الاه مګر ما دل کډیو الا حویت مگر ما غیر کډیو阿里 دی باندې ما اور اپ خپل غووان کې وې کې د دې د ایلم داسې لولو انتظار کې د رضا ذاتي مجايي رضا ذات سلسله یې شروع او روپو تر کې زین ما خپل غووان ټول ما نه پدې می کې پات تک وته تماته تل اجازه به عالم وا خرجت بالدارين او بهائمون اڤدی چکه میلم الاه ویتو حلیم مگر ما گیرکړو پایمانی دی ما اور اپا پرغمان حجاز لبا ثم تکل رات گئے رات ترل پما خرج جنا ونو تو به ایت وکه ما الله تمه دې تو شامه دې شافت تر عالم <سؤال> دا شام مبارکي ومت پوت بغربل توها دامي ځان کوو بغربل توها تماره شام دې ځان کوو دې زم کې پرينه نو کل زانګ به دې تور دې الله محمد پخو نه دې انام بارکی ادا جدا سو اجاد کلب نبیلی اسلام سلس ورکو کلب نبیلی اسلام ورکو ایام آندا ایام آندا ایام آندا نبیلی اسلام سمر ورکو سلس ورکو دعان ایم بیانش ما بیان مجویسو چی ما خبر کبھلیگ بیشی بانی سبی چیزم ایرام شمدیو برشی سران سران سران ناغشی ایرام ریاض و مجعاریت السمیدی نماورت دی ایا دوری انعام کې د ابتدا هغه او ماده حبیبونه په دغه ډول پیری نورې دندی هغه زاد رسولونه غیر درات ترا نطلعوا بالبداهۃ ونتظر رجاء انعام کې د اسلام ورته له روما او چې کلمہ ابتدا انت او رسول دی ورغله په پاتې کې چوپت کې دوه قریب ویله ګل متوجه ای جماعت کال خطر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 او جنګ لري رمضان اوذرګرده ولې اوذر د موته نه کدا ساته هغه بیرو راوځي چې پر تاسو ببر ایز کوځه باندې ځماي رب له مخې په کړهو ترې جوړې نمائی بزید روکن تو کنید ایک چیز سورات اللہ یک سوزنید سب سب غیر طلاق و اللہ یک سوزنید این امیج توقاتی وزید دا بانی بجی ایدہ اللہ بلنیا و دا ایلی اصحیح شخص محبت پیدا کرد او دا کمشی ساتی اصحیح شخص محبت نہیں پیدا کرد او اغتال ازار ندر کرد دنیا ناگورین مخبت بزید خلق خدا پتی کرد ریسی و محبتو اللہ و وقبار نکولد دس جوار پوسه او محبت کو ته ری جو روتي جاته باران دغه تر در دنیا د غشی علم ال مستغنی صدے چتر دینه ته نه العلم لا يوفي بقاضر حتى توت ياكل كل شيء لم دا تقول بعضی زانم نظر کی توت اور زانی ورک ٹول اور زان ورک کی علوتی ہے اضا منگو تو گپ شپ کرو ارکہ دا گپ شپ بری ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ذات جے مکمل گئی بڑی رحم او پیدا کویا کہ اے اللہ بندیا نو اضا حرکت دما ختمی و اي و اي و ردو على اهل العرف ادرى ما و لا دي اذن هذا هو الله رد على اهل العرف را مشري کله یو سرجیت په انعام په تور په ما بکی باندې ودر ما بکی چې کما غنیمت څخه بچا توغست نه کړل نبا د بیان نه ترې کی تر رد تر رد مفعول حذف نه تر رد الغنیمت الحاصره لها و پس و اغنیمت دې حادثه ویله على اهل العصر على سب کله جوار انعام کله دې میب زرم او ده حدیث حدیث السلام فک خبري ذکر کړل یو المسلمونه د تکافو د بما ټول مسلمانانو چې مساوی ده وو غریب دي او کمالدار ده قوي دي او ځaib ده ادا سيندا څنګه مالدارا ثبات القول غریب دي او سږی غریب چا خطر پر مادار و پي نه کی سکی نه جټو يصعد ديغمتهم ادناهم صايب قيد ديو في مبان دي الادنا ددي ري خبري مقداره شكلا قد كم كثر ادناي دا ادناوال يا في عبارات عادت په وتر په له کار دی طرف یو فرده دی یو پرچا له امن ورغلو له کار مو هرته او کنه دا به اعتبار دا اګه رځي تر لکه اصل ته مثلا زنانه غری مقاملان دي یته ته غریب دکستانه دا چې څنګه مالدار درځاله امنور کې دې اعتبار د غریب او د زنانه او دنیره په هم کې چنان چې مسئله هم دا ده امام ابو حنیفه امام ابو یوسف دی وای چې غلام مالک ورته د کړيوی د جنگ هغه چاله امان ایمانی محمد دی وئی چې چې زنه او ستادی کړو چې مسلمانو غلامی همنه اور په نظر هو او تپاندی هر چې عاماند بر دې دم جو غور پرې معتبر ده البته سبحانون او ابن الماجیشون یذوانه مالکی مند کې علماء دي اوې عاماند بر دې موقع ته پچیزن د دې ما بغیر د ایدر د امان له اعتبار جمهور تبدل لسي لا اغرى و يكمي كمكي يف عادل دي دي ادنا عمرغله او دغه دي بخاری حجي كمكي امهاني مبارک راقله هر چې زبيره جمهور پند داغو ثبي ثبي عمان في ديار قلبت ويجير عليه الاخطاء اوبنا وبرقي بعض الشارحين كبذل المجهود والشرع اغوي الدا جملات المكي الجملي تتمه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 نو څنګه چاريبدار والا امنور کې معتبر دي چې بعيددار والا امنور کې هم وسهي معتبر د دې حکم شو وهم يد على امن او دیو بيول لازم چې عادت دې باندې اتر بتر بنئي ټول مسلمانان بيول لازم مسلمانان نه علاوه خپل دي پاغو باندې یاردد موشد دهم آلا <سؤال> مضعبی واپس قیبہ مضبوط دریوب پر کمزوری دریوباری ہے کم چیلوی کی مضبوط تے مضبوط یعرا بزن پہ تبارس آر یعرا صورای پہ تبارس اور کمزور یعرا بزن پہ تبارس یعرا صورای پہ تبارس اگر مضبوط چیزا گٹنی کمزوري کمزوری زیادہ پہ تبارس اس ایدا نما رہا ہے او ما لا قائدیه او پسریا کی زمین کرریو پناس ریبانی کم کس پسریا کی ترہ رے آل سکم تا آغا حسل قرر آغا بدل سی وارکی کی ندیت رے ترجم تر باستر خبرت او لا یقلوم من ان بے کافرین وش قبلی رے مومن پا بدل لکا کرکی ولا زعادین بی آدی ورخاون داعت پاہدہ کی دې مو ګنګ کې د کی په خاطر چې هر بي جاکر یو مسلمان اغل راقتل <سؤال> کیږي دا مسلمانو قویر شهيد دي دې کې می ته په دې بیل <سؤال> راقتل <سؤال> کیږي دغه باغمان دي لیکن یو مسلمان زیمی کافر لیتا تاکیزی میانگی تو مسلمان عمل کیونسی ہیں او آیدہ مسلمان پاکیز خطیرشن کنیش کریشنی ہے جمہور وینیش کریشنی ہے احنام حضراتو این خطیرشنی ہے جمہور نتدلال ودی حدیثی اتلای امتظلومو وننبیقاتی او اید کافر نمتد کافر مراد ہے کافری حربی که غیری احنام حضران اغانه د استدلال اتناک دیده کتاب صوری تو جملی ری و اللہ یقصلو مومن بی کافر ری اروس و جمله بیاده چوولا زو عهد بی عادی بی کافر بی کافر و کیلی خفشی خفشی خفشی او بیدیده چوولا زو عهد بی عادی بی او نه ماشي خدای زوحات په بل عادي په تاثير کې هغه د دې کافر نه پجانم د حالت کې بن په پاک کافر هر به مراد ده ورې کل دې کافر که هو وکړو چې زوحات به پکارت تیر مګن شکتې نه منې دی مې په دې مطلب دی کله ماتوب دې کافر کافر عادي مراښو ولایو په غوینو دې کافر دې نه کافر مرا دي هر به دې جماعتوب حکم نه چاگی پایا ماتوب حکم نه چاگی ماتوب راهي ندیږي دې کو رت کافر حرتو بل طرف جمهور دی اوضا جواب کړي دا چې وراسو وحدت یه دی نه د او د ما قبل باندې تاسو څنګه دا یي په کپ کې نه پاهنا په یو اثر او او عادت ته چې کله حاصل وایي چې دیاں کې دی اصل له یي تاثیر کول ولم الخر ابن نط القوت تک دی هنگیز کن بل ایواغذ کرکتر که تفسیری واقعنه شاهم لکل عبدالرحمن ابن عیناء و خانو دنبیه علیه سلیت و سلام دا غزوشی تا غزوط الغابوی و ته زوتراد و ارتهم و ایم دنیب خواه کی غاب مقام کی دنبیه علیه سلام قفوی شلی اثر زیادی کمی و دا غیش باکی دا موزر جفار و از عبدالرحمن <سؤال> جنوه دا اصدام اسلام کافیرو اغلی زنس رسا قسان ملگلی کرو حمله اوکلا اشپنکی رعی قتل <سؤال> و خرجوات و یطردوها شد اغاو خان بای بودا دا وقوناس ماهو اس قسان رسلتی خیلی پاسنو کسنو کسنو کسنو کسنو کسنو کسنو کسنو نسلمت ابن اکواوای پجعلت وجهی ماهوگل <سؤال> بخل مصد جبل المدینه دی طرف دا مدینیت دغه یوازو کو ډیر کړی دی تباه دروړه د یوازو حمله کوي کله هلته په کوله دا د یوازو دغه مقلو چې سه کوه سهار ته کې دښمن حمله کولا اګادات رښه یا سه با مد سود بارو کې اړې په حالت کې راغله تاریخي امداد اوخته اواز م دني ترپه د خپل د ذکر د واد د موخه د جهان د بیره لمر د د کروا د دیزو توکتان ا د اور پر یو کله په کمره <مت> خلک چې په مننه کې ډېر په ورکلې پیدا نه جای لري په پارې کله بچو واپس سمات راځي په پارې جنګ زو بچنه څخه چې شرت شي په يخ تاونه کې هغه نه میزان پټو او دلته و چې چې تر <ترجم> دې چې نو پیدا کړل وي چې اوهانه دغه یې تر جان تو راځي موږ ماوګر د خپل پرېشانې او بیان بسی ورکسی منو دلتی غدیو ماندکی انتردیم پولی علق و جلی اوضو الاکثر من ثلاثی نروم حن جا ندرش و نیزونا و ندرش و صادرون استخفونا من ازان اسپکو دا غیرنیتی تاب بلا بل آب ازو خود سما اتاوان اعیانا بیاراغی ردیو خواست اعیانا لدرد عبد الرحمن کافر د. مدداً پتور دا مددی اگر شکر دید احوات باردگی و دا کنان دا یو کوبرا روانه د او قال له یو کوته و درې کې زغ شروع کړو ته غري غل د دنیا روانه اخو دیادي شروع کوو دا یو ودري چې دنا پر په کسان مې او ساده الجبل او دی غرتورسه وخاته واخاته ولیدو په مخ کې زغرت او مکلم ځان دی ول بچونه کې ونه کېږي باندې چې ځان ماځ پړک ځان بچې او دی دی په ما باندې راوخاته په لمر اسماته کرے چې ما غور ولیدو دې خبر ماتره دې دې ما خبري اوري د ما ورته یادی په دې ځای کې په سر پرې کې داو دې وېرې بلاد دې خبره کوې چې دا پتو دې اسلام مدد سره روانه خبر ما بيدن طالب یو جو ماته ته سکه خپل ځنه ښه ماوت علم مخاطب محمد غذاب دي قدم دي د طلب کې مال او رند او او نه طلب وکړي د زمان اخلاص مالاندي د نه اسلام ته تخلل او ممین من دونوکراسته اول په دې وخت کې اچارا مګر نو په هلته دره مارې نوین او پیوچ په دغه مارې نوینه کافید په او کا مایل شو په دوانه الرحمن کې پخت لغاتونه ته نه دي د دې مختلف چار په یو بل ولګل فقره الرحمن نصرلی قتل کا اکبر داغ عبدالرحمن و تو عنہ اپنے زمانے میں رحم در کو عبدالرحمن کا قتلوند شہید ہوا تو عبدالرحمن پر سر لی دا ابو قداده وقتل کو دل ر ابو قداده وقت ابو قداده اس اکرمہ لگا اکرم کلا شو درے خپل سر لی قدولے شکری شکری دی بابہ کے حوالہ ورکڑا نام نبی علیہ السلام و قصان اکرمات اصحان در پاریس او دراج را برام ترجمہ تلبان سرمدار خبر ون کین نبی علیہ السلام اغلہ کرو او دا سلمت حقوات چوبتا ون در جکل اعطا اردبا دمال غنیمت جاتا اردبا شوکتا اردبا شوکتا Bye. <sharp inhale> <sharp inhale>